1875 lyckas en engelsman, en kapten Webb, för första gången simma över engelska kanalen. Många har sedan dess försökt att göra om Webbs bravad men hittills har bara 22 lyckats, de flesta under 20 och talet Men nu ska en 29-årig skånsk gymnastikdirektör och rutinerad långdistanssimmerska, Sally Bauer, försöka bli den första skandinav som simmar över engelska kanalen. Hon berättar själv för Sven Lindhagen. Det är besvärligt, både med vädret förstås, men framförallt med strömmarna. Ja, men jag antar att just i engelska kanalen kan man beräkna någorlunda. Så man har nytta av strömmarna. Ska man starta i Ebben eller i floden? Ja, jag antar man ska starta med Ebben och få flod in. Ja, det är alltså, men när det är Ebben så driver man ut från land alltså. Och floden så driver man in mot land då. Ja. Och fröken tror som om att orka simma krål hela vägen förstås. Ja, jag kan inte något annat än krål. Men är det inte ansträngande att simma så långt som... Alltså det är 33 kilometer fågelvägen med krål? Nej, jag har simmat förut 57 kilometer. i Kattegat. Nej, vad var det då? Det var förra året. Blir man inte alldeles fruktansvärt trött utan de där då? Nej, då tvärtom. Sen var det bankett efteråt just den kvällen. den var jag nöj på och eh, Men då måste ni äta i vattnet och så vidare förstås. Ja, det måste man. Och inte får man hålla sig i båten heller väl då? Nej då, det duger inte alls, för då är det samma som att man har uppgivit simningen. Och Sally lyckas. Den 27 augusti 1939 simmar hon över Engelska kanalen på 15 timmar och 22 minuter. I april får Sverige återigen en europamästare i tungviksboxning för amatörer. Olle Tannberg upprepar i Dublin sin seger från 1937. Vid VM i skytte i juli i Losern i Schweiz vinner Torsten Ullman guldmedaljen i olympiskt silhuettskytte med pistol. För första gången på åtta år vinner Finland friidrottslandskampen mot Sverige. I årets Vasalopp vinner Alfred Liv, Orsa IF, och Svenska Dagbladets traditionella braggmedalj går 1939 till Sven Selånger. Den första utländska hopparen som segrat i Holmenkollenbacken. Mera vinterligt, i november, får Stockholms stadion landets första konstisbana.